Bilalahul Rahmanul Rahim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabhih nasdaqim. Ashhadu allahu la ilaha illa Allah wadha la sharifalah. Wa ashhadu anna syyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata mereka, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka, An Nabi Sallallahu Wala hazanin Wala azah Wala ghammin Hatta syaukatu yushakuhah Illa kafarallahu biha min khatayah Atau kama kal hadis sahih Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Dua orang sahabat Dua orang sahabat nabi Yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu r.a menceritakan Kata mereka Nabi s.a.w bersabda Sabda Nabi ma yusibul muslim Tidaklah menimpa seorang Islam itu Min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin Tidaklah menimpa seorang Islam itu penat Atau sakit Atau susah hati Atau duka cita Atau kemubaratan Ataupun sedih Hatta syukatu yoshaqha sehinggakan kalau sekiranya terpijak duri, illa kafar Allah biah min khatayah. Nabi kata melainkan semua musibah yang menimpa orang Islam itu merupakan penebus dosa kepada mana-mana dosa kerana kesilapan mereka. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beruntung kerana kita jadi orang Islam. Jadi orang Islam bermakna kita menjadi orang istimewa di sisi Tuhan. Jadi orang Islam bermakna apa juga musibah, apa juga malapetaka yang menimpa kita. Itu membawa kebaikan kepada kita. Berbeza dengan orang bukan Islam. Mereka kalau ditimpa susah, itu sesungguhnya susah bagi mereka. Tapi orang Islam, bila ditimpa susah, susah itu membawa kebaikan kepada mereka. Sama ada susah itu dalam bentuk nasab. Nasab makna dia penat. Orang Islam, bila buat satu benda baik, kerana buat benda itu dia penat. Penat itu menjadi penembus dosa. Sama ada benda itu berupa wasap. Wasap makna sakit. Apa juga sakit kena ke kita? Selagi mana kita sabar atas kesakitan itu, maka sakit itu menembus dosa kita. Sama ada hammun ataupun maksud dia susah hati kalau kita susah hati atas apa sebab sekalipun selagi mana susah hati itu tidak merosakkan Islam dan amalan kita maka sabar kita di atas susah hati itu menyebabkan Allah tebus dosa kita sama ada dia dalam bentuk hazan hazan makna dia duka cita kita dah jumpa dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi pernah Allah uji dia. Allah pernah uji nabi? Bertimpa-timpa... Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan bapa sedara... yang amat berjasa pada dia, Abu Talib. Bila mati Abu Talib, Nabi cukup susah hati kerana selama ni Abu Taliblah yang menjaga dia daripada orang-orang kafir Quraysh yang sentiasa nak buat jahat kepada dia tiba-tiba Abu Talib yang banyak jaga Nabi mati Nabi amat susah hati Selang tiga hari selepas mati Abu Talib mati pula isteri Nabi iaitu Khadijah orang yang selama ni menjadi tempat kuat Nabi Nabi tumpang kuat dengan Khadijah ini Khadijah pula mati tiga hari selepas Abu Talib mati Nabi bertambah sedih Nabi disuruh oleh Allah pergi ke satu tempat yang bernama Ta'if. Kerana Ta'if ini tempat istimewa di Saudi. Nabi suruh, Allah suruh Nabi pergi ke Ta'if untuk tenangkan hati dia. Nabi sampai di Ta'if, penduduk Ta'if punggah Nabi dengan batu. Berdarah muka Nabi. Nabi sedih bertimpa-timpa sehinggakan tahun itu dipanggil Amul Huzni. Ataupun tahun duka cita Maka huzni ataupun hazan itu adalah duka cita. Orang Islam kalau sekiranya ditimpa duka cita, dia sabar atas keduka citaan itu. Allah tebus dosa dia. Wa azan Dan kalau sekiranya dia ditimpa dengan kemubaratan, dia tahan, dia sabar dengan mubarak itu. Allah tebus dosa dia. Wala ram. Dan kalau sekiranya dia ditimpa sedih hati Ramam dalam bahasa Arab ni makna awan mendung tu Bila nak main hujan dia main pokok hujan Pokok hujan tu ramam Ramam mendung Maksudnya manusia bila disebut dia ni ram Maksudnya dia ni mendung Dia ni susah hati Dia sabar dia atas kesusahan hatinya itu Allah tebus dosa dia Sehinggakan Nabi kata hatta syau katu yusha kuham. Hatta sehinggakan kalau dia terpijak duri. Sakit terpijak duri itu. Dia tahan sakit itu. Allah tebus dosa dia. Melainkan kalau dia terima benda-benda ini semua sebagai ujian daripada Allah dan dia sabar. Maka kesabaran dia menerima benda-benda yang diuji kepada dia ni Merupakan penembus kepada dosa-dosa yang dia dah buat sebelum daripada itu Hadis itu hadis sahih Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Bahkan disebutkan dia adalah hadis Nabi SAW Hadis riwayat daripada Abi Abdir Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kata dia ka anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim barabahu qawmuhu Fa'admanuhu admanhu wa an wajhihi wa huwa yaqul Allahum magfir li qaumi fa la ya'lamun. Atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Aku melihat Nabi SAW menceritakan tentang kisah seorang nabi Ibn Mas'ud kata, satu hari aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang kisah seorang nabi. Nabi kata Nabi yang diceritakan ini Barabahu qaumuhu fa admahu. Kaum dia pukul dia. Nabi kena pukul dengan kaum dia. Nabi Muhammad cerita tentang kisah seorang nabi, dia tak sebut siapa. Nabi Muhammad kata nabi itu pernah dipukul oleh kaum dia, pakat-pakat pukul dia, fa azmanhu badarah darah muka dia. Kena pukul dengan kaum sendiri. Wa huwa an wajhih. Setelah kena pukul dengan kaum dia sampai berdarah-darah muka, dia sapu darah yang membasahi muka dia. Wa huwa Sambil duk sapu darah yang penuh di muka ni nabi tu kata dekat Tuhan. Allahumma aghfirli, Allahumma'fir li qaumi. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa kaumaku ini. Fa la ya'lamun. Sesungguhnya mereka golongan yang tidak tahu dan tidak faham. Contohnya ni kesabaran nabi ni sampai macam ni. Kena pukul sampai berdarah-darah muka. Dah lembek dah kena pukul, Orang hak pukul dia pergi, dia bangkit. Sapu darah yang basah di muka ni. Minta doa dekat Tuhan. Bukan doa binasa. Tapi doa, Ya Allah ampun kalah mereka ni. depa gamuk pukul aku ni. Tidak lain, tidak bukan. Punca dia kerana mereka tak ada ilmu. Mereka tak tahu yang aku bawa ni betul begitu sekali tinggi kesabaran Nabi itu maka tidak heranlah Nabi ini mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT cerita-cerita ini semua adalah cerita untuk diambil teladan oleh kita semua so kalau kita rajin buka dalam hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam kita jumpa didikan yang seorang pama ini ini terbiah ini yang dikatakan terbiah ataupun didikkan kita mendidik orang Islam supaya jadi macam Nabi. Dari segi kesabarannya, dari segi ketinggian ilmunya, dari segi kepimpinannya, semua yang ada pada diri Nabi, sedaya upaya bagi ada dalam diri kita. Maka jadilah kita orang yang mendapat kedudukan yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi sama Nabi tak boleh? Boleh dapat tempat duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dah cukup baik bagi kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. mukasharat 79 mukasharat 79 kita sebenarnya berada di bawah tajuk bab majaa' fil ladhi yahrumu wa alayhi qamis au jubah iaitu bab yang membicarakan orang yang ihram tetapi dia memakai baju kurung ataupun jubah mukasharat 79 kita sambung masalah 180 Masalah, dia kata membalut luka orang yang ikhram apa hukumnya. Kita tengok situ. Hak dua yang di atas itu adalah ulangan kepada yang kita dah baca bulan lepas. Masalah, membalut luka orang yang ikhram apa hukumnya. Ha, dia dalam keadaan ikhram, tiba-tiba dia luka. Boleh tak boleh balut luka ni? Kata Imam Nawawi, di dalam syarah Al-Muhazzat. Ini adalah satu cawangan Telah berkata ashab kita Jikalau adalah atas yang ihram itu luka Maka diikatnya satu percakain di atas lukanya itu Maka jika ada ia pada lain daripada kepala Maka tiada sedia Orang yang dalam ihram kalau luka Kalau luka itu pada tempat yang lain daripada kepala dia nak balut dengan kain, ke, Dia nak bawa plaster. ke apa maka tidak kena vidia. Dia kata. Dan jika ada ia pada kepala, nashayal lazim akan dia oleh vidia. Tapi kalau luka di kepala, dia balut kena vidia, kena dal. Kerana diteguhkan tutup kepala dengan yang berjahit dan lainnya, tetapi tiada berdosa kerana huzur atasnya maksud dia, pidiyah kena dam kena juga, cuma tak berdosa pasal apa? pasal berdarah nak buat macam mana? terpaksa kena kena balut dia jadi tindakan membalut kepala yang luka itu tidak berdosa, tapi dam kena juga itu maksud dia kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah berkata Imam Ad-Darimi dan lain-lain lagi jikalau melilit seseorang akan pinggangnya dengan kain selebat, atau memasukkan tangannya dalam tangan baju kurungan yang bercerai daripada bajunya maka tiada video hadirnya ok ni, tak apa kain sereban dia ambil ikat pinggang pinggangnya tak kena dah lagu orang-orang, kampung kan lah. ambil kain, berkah pinggang tak okay kain tu banyak guna tuan-tuan tahu orang yang duk turun ke ni kan belah Kelantan tengah noh duk turun ke laut tu dia panti kepala dia panggil kain batik, kenapa orang Kelantan kata semutar semutar, dia panggil semutar tu tu kain batik, kain apa dia duk ikat kepala tu semutar lah, dia putak ikat dari kepala tu, orang Kelantan panggil semutar bukan saja ikat ada guna dia Guna guna dia bila bila duk atas bot, duk tengah laut tu nak buang air. Ha, kain tu lah dia guna. Ambil kain ikat kepala tu buka buat sentuh pergi penyuruh kapal, penyuruh bot tu cantik macam bomba. Tidak susah juga kerana tak ada kain pelekat tu boleh jadi susah. Enggak. Kan? Ah jadi bil oh, orang ada guna dia buat kain li, lilit atas kepala tu maka ada orang dia ambil kain lilit di pinggang dia kain duduk lilit di pinggang tu bukan tujuan nak buat tali pinggang tapi dia ada masa dia, dia ada waktu dia nak guna kain tu baik, kalau orang yang di dalam ihram dia ada kain-kain serban dia ambil buat bongkas pinggang dia dia ikat di pinggang dia adakah kena dam? mengikut pendapat Imam ad darimi dia kata tidak kena dam dia kata Ataupun orang yang dalam ihram Dalam ihram maksudnya pakai kain pinggang selai Pakai kain hak buah atas bau selai Dia ada dua lain kain saja duk pakai ke dia Kan Kemudian dia nak ambil barang Dalam baju dia Ataupun dia nak lipat baju dia di bilik hotel Dia dalam keadaan ihram Dia buat haji ifraq misalnya Dia nak lipat baju dia Baju tu dia kata baju yang bercerai daripada dia Bukan baju dia pakai Baju ada dalam beg Ataupun baju ada lungguk di tepi beg. Dia nak lipat. Jadi, baju tu terbalik belah tulang naik keluar. Dia nak kalih baju tu, dia serlum tangan dia masuk dalam tangan baju nak tarik. Nak lipat baju. Fahamlah? Hmm. Serlum tu tidak kena dah. Kerana serlum tangan masuk dalam tangan baju itu tidak dianggap pakai. Sebaliknya, tujuan dia bukan pakai. Tujuan dia nak nak lipat baju. Maka tindakan dia selum tangan masuk dalam tangan baju yang bercerai daripada dia itu. Tiada pilihan atasnya. Dia kata tidak kena dah. Saya faham kan? Benda ni kadang, kadang jadi pasal. Ya, benda ni kadang, kadang jadi pasal. Kita duduk di bilik hotel dalam keadaan dihram kan. Kita nak lipat kain. Kita ambil baju baju Melayu kita ni. Kita selum tangan masuk dalam tangan baju tu. Nak tarik dia nak. Olah-olah oh, oh, kawan sebelah. Eh, hang kena dah. Ah, pucak dah Ah, pucak dah muka. Ucap apa-apa? Ni nak pergi kambing sekolah Kan? Jadi lewat tu Jadi kalau kita faham Tak ada masalah lah Bila kau tu putih Cak Lih le buat lewat tu kena da'am Kita kata Ham ngaji di mana? Tak Dah cukir atau tak boleh Pakai baju Dah ham ngaji di mana? Den, Aku mengaji Aku tahu benda ni tak apa Jadi tak jadi raplah Dalam diri kita Kalau tidak kita Bila orang kata begitu Dia jadi raplah Enggak Sekali so, kita akan jumpa lebih banyak lagi masalah Yang memang dia jadi satu persoalan Kepada orang yang pergi Mekah buat haji Balik mai dua pikir lagi benda-benda macam ni Masalah dia kata Pakaian ihram Ihram tu bukan ihram tu Dia je salah Pakaian ihram bagi perempuan itu bagaimana Tak ha, Tadi kita tu cerita bahawa lelaki-lelaki Tak boleh pakai pakaian berjahit Lah ni perempuan pula pakaian ihram dia macam mana Kata Imam Nawawi dalam syarah muhazab Bermula pakaian laki-laki Ihram itu telah lalu disebutkan Adapun perempuan Maka hendaklah ia membuka mukanya Di dalam Ihram Kerana mukanya itu pada haknya Seperti hukum kepala bagi laki-laki Orang perempuan Walaupun masa dia duduk di Malaysia ni Dia pakai kurda Dia tutup sebahagian muka dia Tapi bila pergi ke Mekah Dalam keadaan Ihram wajib kena buka kerana ihram orang laki-laki itu di kepala tak boleh tutup kepala dan ihram orang perempuan itu di muka tidak boleh tutup muka begitu maka haram ditutup muka itu dengan apa-apa tutupan seperti barang yang telah terdahulu kepada kepala laki-laki okay. orang perempuan tak boleh tutup muka dengan apa jenis tutupan sekalipun sama ada buah kain Ataupun ambil apa nama topi getah ke apa kata tutup tak boleh. Apa juga benda tidak boleh digunakan untuk tutup muka. Kerana ihram orang perempuan itu muka. Begitu. Dan harus baginya, yakni bagi perempuan itu tutup kepala dan sekalian badannya dengan barang yang berjahit. Seperti baju kurung dan muza dan celana dan boleh menutup muka sekadar sedikit yang mengiringi kepalanya dengan sebab hendak menyempurnakan tutup kepala jadi orang perempuan pakaian ihram dia macam dia duduk pakai di sini hari-hari kecuali muka tak boleh tutup <tuh> maknanya orang perempuan boleh pakai baju kurung baju berjahit dia boleh pakai kasut orang oh, laki-laki kita dah bincang bola lepas kasut, pu syarat dia begitu-begitu ni. Orang perempuan boleh pakai kasut apa pun. Orang perempuan boleh pakai seluar. Orang perempuan boleh ha, menutup muka sekadar yang mengiringi kain telukung yang dia pakai. Untuk orang perempuan pakai kain telukung. Sama ada mini telukung ataupun kain telukung semayam, kan? Kain telukung yang dia pakai itu kadang-kadang sampai atas pipi. Sedangkan atas pipi ni sudah dipanggil muka. Yang dikatakan muka dalam agama ni Yang dikatakan muka tu ialah mula daripada tempat tumbuh rambut Bagi kawal hak botak Dia kira bermula daripada tempat yang biasanya tumbuh rambut Walaupun dia tak biasa tumbuh rambut Kan? Tempat yang biasanya tumbuh rambut. Ha, mula daripada sempadan tempat tumbuh rambut tu, bawa ikut-ikut tepi ni sampai ke anak telinga kiri kanan ni, sampai bawah dagu sikit. Itu dipanggil muka. Bila kita berwudu, semua kawasan tu mesti kena ayak mutlak. Mesti kena ayak, bukan takkan ayak, ayak mutlak. Itu yang dikatakan sempadan muka dan orang perempuan bila dia pakai mini telukung dia dia mini telukung dia takkan nak ikut line rambut betul-betul dia akan mai ke depan sikit dia akan makan bahagian muka sikit jadi boleh tak boleh orang perempuan pakai mini telukung ataupun pakai kain telukung sampai tutup sebahagian sebahagian kecil daripada muka dia adakah itu dianggap sebagai menutup muka maka dijelaskan dekat kita di sini dia kata menutup sekadar sedikit muka yang mengiringi kepala itu itu tidak mengapa dan tidak kena dam jelas eh? benda tu kecil tapi orang perempuan dia boleh jadi serabut macam mana orang perempuan kadang, ada satu orang telefon bawa ni daripada ipoh ni, daripada ipoh dia duduk apa lah ni dia kata, tanya satu ustaz kata legul lain, tanya satu ustazah kata legul lain, tanya macam-macam jawapan dia kata. Masalah orang perempuan bila sujud ni tapak tangan dia lapik dengan kain telekung sah ke tak sah sujud? Dia kata masalah betul dia kata saya tanya satu ustaz, ustaz tu kata tak apa. Saya tanya satu ustaz, ustaz so, so, so. kata tak boleh. Jadi macam mana ni betul-betul ni? Dia kata orang perempuan bila sujud ni kita faham bahawa sujud ni Nabi kata as-sujud alal a'dhais sab'ah. Nabi kata sujud mesti di atas tujuh anggota tujuh maksudnya dari dua tapak tangan dua lutut dengan dua ujung jari tujuh sujud mesti di atas tujuh anggota Nabi kata Imam Al-Shafi'i pula bila jumpa hadis tu dia kata tujuh anggota tu mesti flat kena, kena tanah tempat kita sujud kalau masa sujud dia dok angkat kaki dia dodoh tak tak pijak tak kena ke ke karpet ke ke lantai maka sujud itu tidak sah. Dia tidak jadi sujud di atas anggota yang tujuh. Takat tu tak apa. Ni masalah tapak tangan dan orang perempuan ni. Kalau dia sujud terlipikkan terlegong macam mana dia kata? Saya ni ustaz dia kata umur dah 48 dah. Betul tak? Jadi ni macam mana, saya dah umur 48 duduk dengar cerita kata sah, kata tak sah. Saya serabut serabutlah, saya dah duduk semayang lama lah. Macam mana? Kita pun duduk tahu dah benar tu kan. Buka lagi, buka kitab lagi, buka lagi nak cari apa beti-beti penyelesaian kepada masalah ni. Rupanya kaul yang muqtamad dalam mazhab syafi'i. Dia kata sujud itu mesti jaga dari saja jangan berlapis. Selain daripada itu kalau berlapis tidak apa. Begitulah. Nangga ke? Sujud tu yang mesti jaga jangan sampai berlapis ialah jari saja. Begitulah. Adapun tapak tangan, dua lutut dan dua kaki dia kata tak apa. Lapik yang kata tak apa ni ialah benda macam kaki pakai stokin. Jadi lapiklah kulit kaki tak kena lantai. Dia berlapis ni stokin. Tak apa lutut-lutut memang lah. Takkan dia tiap kali lutut kita nak angkat kain pergi kena lutut kena lantai jadi memang dia berlapit dan demikian juga tapak tangan bagi kisah orang perempuan yang berkelkong dia kata itu kau yang mahu tamat dalam mazhab syafi'i dia kata lutut bila kita habar kat dia Han? dia kata lega lah. baru lega Dia kata, telefon ustaz ni sampai dua minggu lah marah kita pulak muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah nampak orang orang ni bila dia ada masalah dia mahu masalah dia tu settle hari dia ada masalah tu bila hari dia ada masalah tu, masalah tu tak boleh serta dia nak panggung orang habis semua. Kan? Ada mikianlah yang kata orang ni, dia kira dia mau cepat semua. Nampak? Jadi kita ni bila kita belajar, yang kata ilmu agama ni bila kita belajar baru kita jumpa. Benda-benda macam ni baru kita jumpa. Banyak benda lagi yang kita tak jumpa. Hak kita jumpa ni kita rasa banyak dah. Sebenarnya tak begitu banyak. Ada lagi banyak benda yang kita tak jumpa. Bila kita belajar, satu malam jumpa dua tiga benda baru. Satu malam jumpa dua tiga benda baru. Benda tu rasanya kecil. Tapi bila tak tahu, dia jadi masalah. besar. Misal... Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silih. Jadi, hari ni kita tahu bahawa orang perempuan tempat ihramnya ialah muka. Dan kalau sekiranya dia pakai telepong, sebahagian daripada telepong itu menutup sebahagian daripada muka belah tepi ini, maka itu tidak mengapa, tidak kena dah. Kerana menutup kepala itu wajib, sebab ia aurat. Nampak? Kita baca lagi sekali, sebab ramai orang pekak, dia tak tahu benar ni. Ha? Menutup kepala itu wajib, kerana ia aurat. Dia Sampai lagi orang-orang perempuan yang tak faham kata tutup kepala itu aurat dia tak faham lagi. Dah sampai peringkat umur yang tak sepatutnya dah. Buka, duk buka lagi. Jadi jelas, benda ni sudah jelas. Kita duk baca ayat Quran berapa kali dah. haba kata tutup ni dalam kitab pula memperjelaskan lagi ayat Quran yang sememangnya sudah jelas itu. Dia kata kerana menutup kepala itu wajib sebab ia aurat. Maka tiada boleh rata tutupnya, yang tutup kepala tu melainkan dengan yang demikian itu. Jadi orang perempuan bila dia nak tutup kepala, kerana tutup kepala itu aurat itu wajib. Bila dia nak tutup kepala dengan kain telekong, mau tak mau kain telekong itu akan tutup sebahagian kecil daripada muka yang ada di tepi ini. Maka oleh kerana nak menyemparnakan benda yang wajib, dia terpaksa buat yang tu sikit itu tidak apa. Dia tak tidak kena dat. Begitu. Masalah. Menutup muka perempuan ihram yang direnggangkan dengan, suatu, dengan sesuatu apa hukumnya. Katalah ada orang perempuan yang pergi ke Mekah buat haji buat umrah ni. Dia ni oleh kerana di Malaysia ni dah terlalu biasa dah dengan tutup pakai purdah ni. Sehingga kan bila pergi ke Mekah sana ni, walaupun dia tahu bahawa muka orang perempuan ni adalah ikhram, tidak boleh tutup. Tapi dia dah dah biasa dah tutup di sini. Bila dia buka dia jadi susah. Dah. Ada orang macam tu. Dia dah biasa dah di sini. Dia dah memang dok pakai purdah. Bila pergi pergi Mekah, bila dia niat saja ikhram, dia tak boleh tutup muka. Dia tak tutup muka ni dia jadi rimas. Dia dok biasa tutup. Bila dia buka dia jadi rimas. Macam orang duduk biasa pakai kepihak putih. Bila tak pakai dia pasal lagu Legu, legu dogeyang macam mana lagu tu. Dia duduk biasa pakai. Benda ni atas kebiasaan. Macam orang biasa pakai jam. Bila tak pakai jam. Dia uang periksaan ke nak putin saja. Dia ringan sebelah tangan. Jadi legu tu. Kan? Kita tak pernah jumpa, kita tak pernah tengok dia ni tak pakai jam di tangan. Bila masa jumpa pun jam dok ada di tangan. Masjid bilik ayah pun pakai jam, mandi pakai jam. Kira jam dok di tangan dia ni sampai kalau buka jadi putih melepung, bekat jam tu. Dia jenis orang pakai jam. Bila dia tak pakai, dia jadi... Faham tak? Dan nikianlah orang perempuan yang dok biasa pakai pordah. Bila dia pergi Mekah, dia tak boleh pakai pordah. Dia dia jadi tak ketahuan baga tatawan pun lah. dia jadi rimas dia jadi macam ada tak kena dengan dia rasa tak selesa maka dia nak buat macam mana dia nak tutup juga muka dia tetapi dia nak tutup muka dengan direnggangkan dengan sesuatu dia pakai juga tutup tapi ambil gurih api tungkat di punya nak katup namanya macam, macam tu misalannya dia kata apa hukumnya dia kata kalau dia buat lagu tu ini fikah tuan-tuan fikah dia suka ihtimal dia suka buat andaian dia andaikan. Kalau ada orang macam ni. Macam mana nak buat dengan dia ni? Kata Imam Nawawi. Di dalam kitab Majmu Telah berkata ashab kita. Dan harus bagi perempuan melabuhkan kain atas mukanya. Dengan syarat direnggangkan dia daripadanya. Yang ni dengan menggunakan kayu dan seumpamanya. Bagi kihak macam ni. Dia tak boleh. Dia buka muka ni dia jadi tak boleh. Dia berasat. Kekok sangat. Maka diizinkan bagi dia labuhkan sehelai kain nipis untuk nak tutup muka dia. Tapi dengan syarat dia kena pastikan kain tu tak touch pipi dia. Tak semuanya melekat di pipi. Melekat, dah. Maka dia kena cari satu benda untuk tungkat kain tu pula. Satu macamnya tungkat ni tu. Dia kata. Sama ada diperbuatnya itu kerana hajat seperti panas atau sejuk ataupun kerana takut fitnah dan seumpamanya ataupun kerana ketiadaan hajat oh, tak kira lah pasal apa pun sama ada dia labuhkan tutup muka tu kerana tak tahan panas ke tak tahan sejuk ke ataupun dia ni segak sangat sehinggakan dia takut fitnah dia ni satu orang yang cukup segak dia masuk kedai harap pun harap tengok-tengok dia tu Siti Rahmah Siti Rahmah misalnya dia berasa aku ni segak sangat ke dia kena ni kan okay. Sampai nak jadi pitenah pada dia. enggak kan? Dia tak tahu haram. Ni tak boleh tengok. Tengok saja. Ini tirah mah lah. Dia duk kata dia ni segak sangat. Sampai dia duk fikir nak kena tutup juga. Ataupun tak ada pasal apa. Dia kata kerana ketiadaan hajar. Tak ada hajar apa. Saja-saja nak katuk. Misalnya. Diharuskan. Dengan syarat apa. Pastikan kain tu jangan sentuh kulit muka dia. Sentuh ke nadam. Maka jika sekiranya jatuh kayu itu lalu kena kain itu kemuka kemukanya dengan tiada sekendalanya dan diangkat dengan segera maka tiada fidyah atasnya ha, kalau kayu hadut tungkat tu angin puput jatuh jatuh terkena, terkena kena dia tarik jebat-jebat dengan kadar segera maka tidak kena dam dia kata dan jika dengan sengaja ataupun dilambatkan mengangkat nesjaya lazim akan dia fidyah ha, tapi kalau dia saja duk biar bagi duk kena pipi dia saja dia biar dia tak jaga dia kena dam ataupun dah kenal, dah kenal dia dia dah, dah. kenal dah detail sampai macam tu cerita dia serita saya duk pakai lah pergi jadi susah buat apa nak pakai masa tidak di dalam ihram nak pakai pakai di sana dah dah ugama bagi tahu kata muka itu adalah kawasan ihram bagi orang perempuan saya duk kalut saya lah, pergi duk cari susah pasal apa kan jadi cerita dia macam tu masalah memakai sarung tangan bagi perempuan yang di dalam ihram apa hukumnya ini pula perempuan pakai sarung tangan boleh ke tak boleh kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan adakah diharamkan atas perempuan yang ihram itu memakai sarung tangan ataupun tidak maka padanya dua kaul yang dua pendapat yang masyhur, yang lebih asahnya daripada kedua itu ialah pendapat jumhur iaitu haramnya. Orang perempuan yang di dalam ihram, haram pakai sarung tangan. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur maksudnya majoriti ulama. Tak boleh begitu. Maka ialah menas akan dia oleh Imam al-Syafi'i di dalam kitab al-Um dan di dalam kitab al-Imlah. Itu nama kitab Imam al-Syafi'i. Dua-dua kitab ni Imam al-Syafi'i tulis dengan jelas. Mengatakan orang perempuan yang di dalam ihram tidak boleh pakai sarung tangan. Begitu dan wajib dengan dia oleh fidyah kalau dia pakai juga berdosa dan dia kena fidyah begitu pendapat yang kedua tiada haram dan tiada fidyah dan jika lo ber, berhinai perempuan itu lalu dililitnya atas tangannya dengan perca kain di atas hinainya itu atau dililitnya tangannya dengan tiada berhinai Maka yang merahap tiada fidya ha, Dia kata nikis ni pula bukan dia pakai sarung tangan Cuma dia pergi pakai inai. pula Kalut nak masa ehrah masa tu dia nak pergi pakai hinai lah apa semua Jadi bila dah bubuh tahun inai tu dia ambil kain perca balut Adakah balut dengan menggunakan kain perca itu menyebabkan dia kena dah Dia kata pendapat yang kedua mengatakan tidak kena dah Kerana dia balut sikit aja maka tidak kena dah dan kata Syekh Abu Hamad jika tiada berikat maka tiada fidiah dan jika tiada maka ia itu dua qullah gunilah tusah nak pakai lahin nginai ni balut ni semua tosah. pasal apa yang ni dia kata kita cuba nak mengambil risiko Dah agama bagi tahu kata tak boleh pakai sorang tangan tusahlah piduk cari pasal nak bubuh inai nak balut nak piduk cari penyakit ni tusah tentu tahu dah kita bila cari penyakit dalam agama ni penyakit nanti mai Ingat balik kisah Bani Israel Bila diperintahkan mereka semalai lembu Kerana kibunah tu Or oh, tanya banyak Lembu ni mau lembu macam mana Mau rona apa Mau lembu ni hak jenis badan besar mana Lembu kalau had tu bisa guna Buat tengalah tanah boleh dak ke? Kita bila duk tanya tu Dia tambah cair Dia tambah cair tanya, tanya satu jadi berat Tanya satu jadi berat Tanya satu jadi berat Last sekali hukum agama tu dah jadi susah dekat kita so, cara kita nak ikut hukum agama ni ikut hak mana duk ada di depan tu Tok sah piduk buat bagi jadi bagi jadi Sarawak macam tu. jadi dah jelas orang, bis, orang perempuan yang di dalam ikhara tidak boleh pakai tawang tangan Tok sah pakai tawang tangan, Tok sah duduk buhinek, Tok sah duduk balut ni semua pasal apa, benda ni boleh tak kena gaya boleh mencacatkan haji kita kita ingat balik awal-awal kuliah kita dulu Allah dah sebut dalam Quran dia kata apa? Dia kata waatimul hajah wal umrata lillah dan sempurna kalah haji kamu dan umrah kamu kerana Allah Tuhan kata waatimu dan sempurna kalah maksudnya apa? Buat yang terbaik itu bagi jadi banyak masalah dengan ibadat yang kita nak buat, begitu. Masalah, dia kata pakaian perempuan sahaya yang ehram itu bagaimana? Yang ini tak payah baca perempuan sahaya. Ha? Kita skip bawah. Masalah, memakai oleh laki-laki atau perempuan yang ehram keduanya itu akan bau-bauan apa hukumnya. Yang ini kena baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu. Telah berkata Imam Syafi'i dan juga Al-Ashaq diharamkan ke atas laki-laki dan perempuan yang ihram itu memakai bau-bauan. Kita bila dah duduk dalam ihram, minyak wangi tak boleh pakai. Maka hukum ini, ijma' ulama' atasnya. Maksudnya, ulama' semua sekali sepatat mengatakan tak boleh pakai minyak wangi, semasa di dalam ihram. Kerana berdasarkan kepada hadis ibnu Umar dalam masalah yang kita jumpa sebelum ni dan hadis itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim jadi jelas hadis sahih mengatakan kita yang di dalam ihram tidak boleh pakai bau-bauan wangi eh? sabun wangi pun hindarkan begitu Pasti kita di dalam ihram masalah memakai bau-bauan yang di yang di ihramkan di dalam ihram itu bagaimana yang dikatakan memakainya itu yang kata pakai itu logo mana? dia kata yang ini pun nak kena faham yang kita pakai tu lagu mana? Kalau kita pergi lintas tepi kedai minyak atas. Lekat bau wangi minyak atas di, di baju di kain ihram kita. Adakah itu dia anggap memakai? Yang kita pastinya ambil bau palit yang tu pakai. Tapi kalau kita lintas depan kedai minyak sikit. Minyak kedai minyak atas tu ada di Mekah Madinah. Kita lintas tu balik tu bau. Bau di kain ihram kita bau minyak atas. Adakah itu dia anggap memakai? Ha, ini perlu dijelaskan dengan Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu Telah berkata ashab kita Ashab kita maksudnya ulama-ulama dalam mazhab syafi'i Dan bermula memakai bau-bauan itu Ialah dilekatkan bau-bauan itu ke badan Ataupun kepada pakaian Atas jalan beradat memakainya Itu yang kata pakai Ha, kita ambil memang sengaja atas ikhtiar kita kita sapu di badan kita sapu di baju kita sapu di kain ihram yang kita pakai maka itu dipanggil pakai maka jika jikalau memakai bau-bauan itu pada satu suku daripada badan dengan umpama kasturi yang digiling halus ataupun dengan ayak mawar Nesayah lazim makan dia oleh fidyah ha. Pakai mana-mana bahagian badan Kena fidyah Ambil ayam mawak Misalnya balik di belakang Belakang apa Belakang telinga ni sikit Sebab bila jumpa ni Jumpa nak peluk lah Masa jumpa di negeri Arab ni Kan jumpa Arab-Arab semua peluk kan Arab punya style, dia belaga pipi Kan Arab punya style, dia bila jumpa dia belaga pipi Pipi kanan Pipi kiri Pipi kanan atau arah ni asal. Kan Lepas semua macam tu Ataupun peluk langsung lah Jadi dalam Yang sunnah betul-betulnya peluk Peluk Sunat peluk ni Apabila kita berjumpa Dengan kawan yang lama kita tak jumpa Sunat peluk Lama kita tak jumpa dia So, jumpa, kita sunat peluk. Ataupun kita jumpa kawan yang baru balik daripada musafir. mana dia lama tak jumpa lah. Dia musafir. Jumpa, sunat peluk. Kan? Sampai kalau satu hari lima kali jumpa peluk, kau dah Yang tu. Jadi orang pun duduk tengok macam lah buat dia ni. Kan? Jadi tak elok lah. Jadi sunat peluk ni dia ada waktu dah. Begitu. Baik. Jadi dia kata... Orang yang memakai bau-bauan minyak minyak wangi ke atau yang mawak ke bau-bauan dia pakai mana-mana bahagian daripada badan dia tak gaduh mandi satu badan dia buh mana-mana mana-mana suku daripada badan dia ada kata buh belakang telinga kah, atau buh buh di tapak tangan apa-apa maka wajib dia kena dah makna dia tak boleh pakai lah sama ada melekat ke badan itu di zahir badan ataupun di batin badan tak kira benda wangi ni zahir badan maksud kot luak lah. batin badan maksudnya dia injek masuk minyak wangi dalam badannya misalnya ada orang buat lagu tu ha, tak kira lah dia kata kalau buat lagu tu kena dah tak boleh juga dia kata macam tu pun seperti dimakannya ataupun disumpitnya sumpit tu suntik lah. sama ada dia makan minyak wangi bagaimana lagu tu dia nak bagi jadi wangi ni macam Maka dia makan minyak wangi, dia minum minyak wangi ataupun disumpitnya ataupun dia dia suntik masuk ataupun dihisapnya daripada hidungnya. Dia ambil minyak wangi dia sedut begitu. Ataupun dicelaknya Ambil sapu celak sikit wah mata Saku tanpa mana Sendai-sendai sikit dengan wangi ni Atau dilumoknya akan dia ke kepalanya Ataupun ke mukanya Atau ke lain daripada yang demikian itu Maka semua itu berdosa Lagi kena fidyah akan dia Dan tiada khilaf pada sesuatu daripada yang demikian itu Cerita dia Kena fidyah Kena dan Tak ada khilaf ulamak. Semua ulamak kata kena Ambul jagalah benda ni Melainkan Sumpitan, maksudnya suntik Iaitu hakna, hakna, hakna. ni maksud cucuk Maksud dalam badan ni hakna. Kalau haqnah Bahasa Arab ni tu Kata-kata baris ni Kena jalan-jalan Huknah Huknah ni macam budak-budak Budak-budak kecil Kena demam panas Demam panas Panas tak mau turun ha? Bila pergi cleaning Cara paling cepat Dia akan ambil ubat Sumbat masuk Kut buntut budak ni Sumbat ubat masuk kot buntuk tu dia panggil hukna. Hmm. Kalau hukna dari ni cucuk kot badan apa ni. Nah, kalau masuk kot lorong tu dia panggil hukna. Dia ada beza yang tu pun. Enggak. Jadi kalau sekiranya minyak wangi ni kita kita suntik masuk ataupun dihisap. Maka keduanya itu ada wajah yang mengatakan tidak kena fidya. Tetapi itu adalah ba'in. Dia kata ada pendapat kata tak kena fidya tapi dari kata jaga baik-baik itu pendapat ba'in. Pendapat yang disepakati oleh ulama, berdosa dan kena dah. Jadi cerita dia minyak wangi, saya pakai lah. terus nak. senang. Ha, tadi saja dia nak cerita, dia nak paisi bagi halil, kita nampak. Jadi kita yang mu, nak mudah fahamnya, cerita dia bila duduk dalam ihram, tak mahu dah pakai benda-benda wangi ni. Tak bolehlah. Begitu. Masalah. Memakai pakaian yang berbau-bauan apa hukumnya. Ini yani bukan kita pakai baju kita kain ihram kita tu memang dah ada bau dah kita nak pakai kain ihram yang ada bau-bauan apa hukumnya Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Dan jikalau memakai seseorang akan kain yang berukuk dengan bau-bauan ataupun kain yang bercelup dengan bau-bauan atau digantung di kasutnya bau-bauan nescaya lazim akan dia oleh dia. kata ulil juga Kan ada orang Dia Hak dia pakai Dia pakai lah satu Hak dia duduk spare dalam bank tu Ada sepasang lagi Kain ihram dia Ada lagi sepasang Duduk taruh dalam bank tu Yang tu dia puh minyak acar Siap-siap dah bagi wangi Jadi esok ni Bila nak salin Kain ihram Hak dia duduk pakai Duduk sedia pakai tu nak pakai yang tu Dia pakai tu memang wangi dah lah Pasal dia dah bubuk awal dah Dia nak kecoh Tuhan Kan Jadi kalau dia kira Lepun ni lah Dia kira kalau Tuhan kata Tak boleh pakai bau-bauan ni dia kata saya tak pakai jadi benda ni memang duk bau dah dia nak kecoh jadi dia ada abang di sini dia kata nak kecoh nak baca orang punya basah bayang dah dia kata <coughs> kan dia kata begitu dan jika lo melekat semerobak bau-bauan itu bukannya melekat air bau-bauan itu seperti duduk di kedai penjual bau-bauan ataupun duduk yang di sisi Kaabah yang diukup dengan bau-bauan itu atau duduk dia di dalam rumah yang berukup dengan bau-bauan itu maka tiada fidiah atasnya dengan tiada khilaf. Ah oh, ini pula lain dia kata. Kita masuk kedai minyak wangi ataupun kita lalu depan kedai minyak wangi. Bila lalu tu dia lekatlah bau tu. Masa bau wangi kan. Kita pergi lalu kat tu. Sebab itu laluan untuk balik ke hotel kita. Itu laluan. Kita lalu kat depan tu kedai minyak attar. Ni kat mana pun dia akan lekat bau. jadi kalau macam tu punya bau main melekat dekat kita, tidak kena dah. Tidak kenal fidyah. Ataupun kerana masa tawaf tu. Kita bila habis selesai tawaf tujuh kali itu Sunat. Dia kata kita pergi pedak pipi kita di, di dinding ka'bah. Pedak lah gitu. Ka'bah tu memang diukuk dengan bau-bauan. Memang dia diperbuat bagi wangi. Bila kita pergi pedak tu lekat bau kat kita. Bukan kita bertujuan nak bagi kita ni bau wangi. Tapi dengan kerana kita nak pergi buat benda tu lekat sikit kat kita bau tu. Maka tidak kenal fidyah. Ataupun duduk dalam rumah. Rumah yang ada perfume ni kan, dia ada putlah, mana nak takut dia ada satu sistem, apa-apa peluang -apa, keluar bau wangi, apa-apa kita piduk dalam rumah tu maka bau tu lekat main kat kita juga tidak kena piduk kerana bukan kita bertujuan untuk pakai bau-bau wangi tu, sebaliknya kena secara tidak sengaja begitu, maka itu tak tidak jadi kesalahan. Kemudian, jika tiada dia kasatkan tempat itu. Kerana nak mencium baunya. Nyesekaya tiada makroh dia. Dan jika kasatnya nak mencium. Maka pada makrohnya dua kaul pula bagi Imam Syafi'i. Yang asahnya makroh. Dia kata. Saja. Saja syurga begitu. Dia bertujuan macam tu. Makroh. Dia kata. Tidak kena filial. Tapi itu perbuatan makroh. Dia Ya, Baik, kemudian masalah. Dia kata mengikat bau-bauan di hujung kain apa hukumnya. Itu yang disebut tadilah. Maksud kata tak bolehlah. Ha? Tak boleh baca. Bawah tu, masalah. Bau-bauan yang diharamkan di dalam ihram itu apa dia? dari kata macam mana yang haram? Kata sahibul muhazab. Sahibul muhazab ni pengarang kepada kitab al-muhazab. Kitab dia macam baharul madi juga. Dia berjilid-jilid banyak. Kitab al-muhazab ni. Kata penulis kita Al-Muha'zab ni di dalam kitabnya yang bernama Al-Muha'zab Bermula bau-bauan itu ialah barang yang dipakai Dan barang yang dibuat dengan dia bau-bauan ha, Itu yang kata bau-bauan Memang benda tu orang panggil perfume Memang benda tu orang panggil minyak wangi Itu maksud bau-bauan Seperti kasturi atau kakong ataupun anbar Ataupun sandal Ini nama-nama ni lah benda-benda ha, wangi ni Pandal tu maksudnya cendana lah. Orang Melayu kata cendana. Ataupun bunga mawar. Ha? Mawar ni tentu asyik bahasa Arab sebenarnya. Dia asyik dia ma'wardun. Ma, ma' ni Arab. Nah, ini apa nama ayak lah dalam bahasa Arab. Mim alif amzah. Ma'un. Kan? Ma'un maksudnya ayak. Di Mekah. Daripada ketemu ya. Kan? Bahasa Arabnya ma'un ataupun miyah. Bilik ayam tu dia kata durotul miyah. Durotul miyah, maksud dia bilik ayam. Toilet. Pih di Mekah. Dia panggil durotul moyah. Pelingkuk sikit lagi bahasa tu. Pergi nak jadi sedap lagi. Durotul moyah. Dia panggil bilik ayam. Asya dia ma'un. Ma'un ayam. Ma'un wardun. Wardatun wardu ni makna dia bunga. Wardah, wardah unduk nama anak ni wardah. Wardah ni makna bunga, tu bunga wardah. Bunga ros, wardah ataupun wardun. Bila disebut cepat, ayam mawang ni dia dia panggil makwar. Makwar mawang. Orang oh, Melayu kata. Ni betul orang cerita dah. Ni yang kata orang Melayu ni. Tajak. Okay. Makwar maksudnya ayam daripada bunga bunga bunga ros. Bunga mawar Ma'war Kan? Mawar Asih memang harap Asih harap okay? Baik, jadi dia kata itu adalah benda-benda yang dianggap sebagai bau-bauan Kasturi, kapong, ambar, sandal, ataupun cendana Bunga mawar, ataupun yasmin, waras, kumkuma Kumkuma ni za'fara nah, Ni semua benda wangi lah benda ni dianggap sebagai bau-bauan pasal apa? pasal orang guna benda ni untuk nak bagi wangi ha, itu maksud dia, maka dia dipanggil bau-bauan, benda ni jangan duk pakai, semasa kita di dalam ikhara, begitu dan pada ah ha, ini nama dia lah ni semua ni <coughs> Salasiyah Marzan Josh, Linufar Narjis, ni semua ni adalah nama-nama bau-bauan Ha? jenis-jenis wangi-wangian di negeri Arab ni baik, pertamanya dia kata harus mencium makan dia kerana diriwayatkan dia daripada Sayyidina Osman radhiyallahu alaihi yang kata salasia, Marzanjosh Linufar, narges ni hak jenis-jenis macam ni dia kata harus mencium dia pasal ni nama-nama bunga nama-nama bunga dan bunga-bunga ni dia kata kalau kita nak cium bunga tak jadi satu kesalahan, tidak kena dah harus mencium dia Kerana diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu annahu suila 'anil muhrim ia bustan faqala Ay faqala nabi sallallahu alaihi wasallam na'am yashumur rihanaini cerita hadisnya bahwasanya ditanya orang akan nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ihram Masuk ia akan kebun. Apa hukum ehramnya masuk kebun itu? Adakah harus ia, ini orang yang dalam ehram, masuk kebun ada bunga-bunga wangi ini. Apa hukum dia? Maka dijawabnya, bahkan harus ia. Dan harus ia mencium bau-bau bunga selasih yang ada di situ. Ah, ha, Mencium bau-bau bunga itu tidak salah. Nabi kata, tidak menyebabkan dia kena sedia ataupun dah. Bunga okey, dia kata. Nah, lepas itu bawah tu dia cerita pasal bunga tu semua, kita terus masuk tajuk baru. Bab Ma yaqtulul muhrim minaddawa. Ah, oh, yang ni pun perlu tahu. Itu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan barang yang dibunuh oleh orang yang muhrim. Muhrim ni macam kita dah sebut banyak kali dah, muhrim maksud dia orang yang di dalam ihram. Bapak kita Abang kita Adik kita bukan muhrim Mereka Mahram Mahram Kan Dalam doa abang pun duk buat salah situlah Kan Dalam doa abang duk buat salah situlah Duk kata mahram situlah Saya nak pergi Mekah tahun ini Tapi mahram tak ada Kan Apa nama tapi muhrim tak ada Dia duk kata muhrim je Saya nak pergi Mekah tahun ini orang buat ni ha? Tapi muhrim tak ada Memang tak ada lagi Dah tak niat ihram lagi Kan Maksud dia bukan muhrim Maksud dia mahram Orang yang haram kahwin ha, Begitu bukan? Baik Jadi di sini Bila kita nak baca Kita kata Bab ma yaqtulul muhrim Minad dawa Iaitu bab yang menyatakan hadis Yang membicarakan Barang yang dibunuh Oleh orang yang muhrim Orang yang dalam ihram Daripada sekalian binatang Kita dalam ihram Boleh ta'lif Nak bunuh binatang Yang ada di tanah Arab. Waktu kita dalam ihram ini Ketahuilah saudaraku, bermula orang yang ikhram haji itu tidak boleh membunuh binatang perburuan. Melainkan binatang-binatang, yang tersebut di dalam hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmir. Binatang buruan tak boleh bunuh. Maksudnya apa? Binatang buruan. Oh lembu kebal kambing. Ini apa? Jenis orang oh, buku lah utang ni. Yang ni tak boleh tak boleh bunuh menatang-menatang yang macam ni kecuali menatang yang memang dibenarkan. Dalam hadis ada sebut menatang apa boleh bunuh di sana. Hadisnya An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Khamsu fawasiq yuqtalna fil haram." Diriwayatkan riwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Aisyah radhiyallahu anha. Katanya telah bersabda Nabi SAW. Lima jenis binatang yang jahat. Yang boleh dibunuh akan dia di dalam tanah haram. Maka lima binatang itu disebutkan oleh Nabi kita dengan tafsilnya. Dia kata. Nabi kata ada lima jenis binatang. Binatang yang jahat. Jahat maksud kita boleh bunuh. Nabi kata. Dan lima binatang itu Nabi sebut satu-satu. Sabda Nabi SAW. Yang pertama Al-Fa'rah. Yang kedua wal makrab, yang ketiga wal gorab, yang keempat wal fudiya, dan yang kelima wal kalbolakor. Jadi lima jenis menatang yang jahat. Nabi kata dan boleh kalau nak bunuh lima lima menatang ni. iaitu pertamanya tikus jahat tikus ni, ha, tikus ni jahat. Kalau di tanah Arab, boleh bunuh dia di sini lebih lebih lagi lah boleh bunuh tikus ni jahat dia. Keduanya kalau Ha? kalau skopien ni kalau jentik ha? kena bunuh dia jadi ketik kita tak boleh buat ni. kan? jadi bunuh orang dia sebelum dia ketip kita yang ketiganya gagak ha? makrab gagak gagak dia pun jahat ha? pasal dia mau benda-benda kotor, kan dia pergi tonton sampah tu dia kutik benda kotor, dia ada tabung ke rumah kita dan sebagainya gagak maka boleh dibunuh gagak walaupun dia dalam ikhara yang keempatnya burung lang Ha? Burung lang Hudiyah Burung lang Iriang e apa semua ni sama lah eh? Iriang e tu Iriang e ha, Jenis tu je lah Burung lang kepala gotak ni Iriang e okay. Dia kira tamana ada bangkai Contoh ada dia Iriang e ni ha? Jadi jenis-jenis burung macam ni Kelimanya Anjing Bengkeng Dia kata ha, Nengok tu dia tulis tu Anjing Bengkeng Jangan dok kata Anjing Bengkang okay. Bengkeng ni apa dah Ya, dia disebut dalam bahasa hadisnya Wal-Kalbul-Akur Kalbul-Akur ni Al-Kalbul-Akur ni maksudnya Anjing gila lah, kalau kita kata di sini Ni gila Sampai nampak siapa apa salah Nak pergi duduk tokoh orang dan sebagainya Ni dipanggil Anjing Bengkian Saja ni macam ni, mau bono bang Dia kata Kata Imam At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'un dan Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah dan Abi Sa'id dan Ibni Abbas. Dan katanya lagi, hadis Aisyah itu hadis yang hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Makna hadis ini hadis yang cukup kuat. Okay? Dan lagi satu hadis yang menunjukkan Ateh tiada tegak bunuh binatang-binatang jahat itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya An Abi Saidin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqtul muhrim as-sab' as-sab' al-'adi wal kalbal al aqur wal fa'rah wal maqra wal hidah wal ghuraaini pula hadis lain diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan panggilan nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Daripada Nabi SAW Sabdanya Membonoh oleh orang yang ihram itu Akan binatang buah Dan juga anjing yang bengkeng Dua kali dah anjing bengkeng ni nak kena bonoh Dia kata dan cikuit Dan kalajengking Dan burung lam Dan burung gagah Dia kata ini juga senarai Yang merupakan binatang yang kalau kita bonoh Tidak jadi salah Kata Imam At-Tirmizi ini hadis Hasan Dan bermula amal atas ini hadis, hadis di sisi Ahlil ilmi Dan kata mereka itu bermula orang yang ikhram itu boleh bonoh ia akan binatang-binatang buat. Maka ialah perkataan sufyan Al-Tawri. Dan Al-Shafi'i. Dan kata Imam Al-Shafi'i tiap-tiap binatang buat yang menyerang manusia. Ataupun atas binatang atas binatang mereka itu. Maksudnya binatang peliharaan mereka itu ni, binatang buah ni dia attack bukan saja orang, dia attack binatang peliharaan kita. Itu maksudnya ha, rimau misalnya, bukan kata orang dia dia baham. Kambing kita, lembu kita pun dia baham juga. Ha ini, melatang hak buah macam ni ni dia kata. Ha, it, maka bagi orang yang ihram itu harus membunuhnya. Kalau binatang buah ni harus kita bunuh dia. Tak bunuh dia dia baham kita. Maka kita harus membunuh dia. Dia tak ada lah lalang ni. Misalnya di Mekah Madinah jumpa rimang maikup mana tak ada lah. Ha? Kalau ada lah ni cerita zaman dulu lah. Zaman dulu. Zaman lah tak ada lah. Kalau ada pun dia takut korang lah ni. <laughs> Kalau ada lah sekong tak tahu main ranjur maikup mana tu tak tahu ada di Mekah. Kan? Dia nanti lari lah. Ha? Dia nanti lari. Dia tak ada nak faham siapa. Baik masalah membunuh binatang yang tidak boleh dimakan di dalam tanah haram, apa hukumnya ini pula binatang tu binatang tak boleh makan kita bunuh dia, apa hukum dia kata Imam Nawawi dalam Syarhul Muhazzar telah berkata ashab kita barang yang boleh dimakan daripada segala binatang dan unggah itu ada dua macam ha? binatang yang kita menatang barang yang boleh dimakan ni ada dua yang pertama, barang yang tiada dimakan pada asalnya ok, memang pada hasil dah tak makan Keduanya, barang yang dimakan salah satu daripada dua asainya. Ha? Daripada dua ini, satu makan, satu tak makan. Dia kata begitu. Maka yang pertama itu, tiada haram melintangi baginya dengan sebab ihram. Maka harus membunuhnya dan tiada fidyah hatinya. Yang memang mengetahkan orang oh, tak penuh makan. Kalau kita bunuh, tak jadi salah. Dan begitu juga harus membunuhnya bagi orang yang tiada ihram dan ihram di dalam tanah haram. Dan tiada kena bayang ganti ke atasnya. Tak kena, tak kena bayang denda kerana bunuhnya. Kerana berapa hadis yang dapat faham ulama akan yang demikian itu. Masalah binatang apa yang harus dibunuh orang yang ihram itu? di dalam ihramnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarahul muhazzah. Kata ashab kita, binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang ihram itu terbahagi kepada tiga bahagi. Ini dia nak detail lagi 5 jenis binatang jahat tadi ni binatang yang boleh dibunuh yang pertama barang yang disunatkan membunuhnya bagi orang yang dalam ikhram dan lain bukan cakap boleh bunuh kalau bunuh dapat pahala lagi apa dia binatangnya maka ialah binatang-binatang yang menyakiti seperti ulam dan kalab dan tikuih dan babi dan anjing bengkeng lagi sekali main dan gagak dan burung lang dan anjing serigala dan singa dan rimau belang dan beruang dan burung rajawali dan orang eh, orang belak erang mana ni erang ni oreng bunyi lagu pelek orang putihlah dan erang dia kata dan kutu anjin dan juga tebuan tebuan pun boleh bunuh sunat pula bunuh tebuan dia kata dan tungau tawau ngawau tu jangan baca tunggu Tunggu tak ada mengacang lama tungau. Tawang-awang baca tungau. Kan? Dan tungau dan sebagainya. Ha, ini semua kalau bunuh sunat belak lagi dapat pahala ekstra lagi. Kerana membunuh binatang-binatang ha, macam, macam ni macam ni. Ya. Ha? Baik, yang kedua, dia kata barang yang berguna padanya dan mudarat pun ada padanya. Ha? Ada mengata macam ni macam ni. Kena gaya berguna. Tak kena gaya buat kacau aja. Seperti harimau akar Harimau belang tadi masuk uh, kumpulan sunat bunuh. no? akar ni dia kata. Harimau akar ni kadang-kadang ada guna kadang-kadang tak guna. Okay. So dia duduk kategori kedua. Barang yang berguna padanya dan mudarat pun ada padanya. Seperti harimau akar. Dan burung raja Wali Dan burung lang pemburu. Ha? Lang pemburu. Kadang-kadang ada guna kalau kita latih dia kan. Contoh biasa tengok orang duduk buah hati tangan ni. Ha, dia suruh pergi ke mana-mana, tak -mana, pergi patah balik, maiduk atau lengan dia balik. Itu ha, dia dah latih dah. Yang tu kan, bila latih ada guna lah. Bila tak latih, tak ada guna. Ha, dan juga sokar. Sokar ni jenis lang juga lah, tuan-tuan tengok. ni Dia jenis lang ni pun, dia ada banyak spesies. Sokar ni jenis lang juga, jenis sambak. Jenis menyambang ni. Dan seumpamanya, maka tiada sunat membunuhnya, tetapi tiada makroh. Maknanya harus, tak ada apa lah, bunuh pun tak apa, tak ada apa-apa. Adapun pergunaan binatang itu boleh diajak untuk berburu. Dan kemubaratannya itu ialah dia boleh menyerang manusia dan binatang-binatang yang diternak oleh manusia. Ha. Ada kalanya dia jadi ganas, karun. Tapi kalau kita kena gaya kita ajak dia, ada banyak guna kat kita. Baik, kategori yang ketiga. ni semua adalah binatang yang boleh dibunuh. Jenis yang ketiga, bagang yang tiada zahir padanya manfaat dan tidak zahir mubarak. Seperti binatang guling tai, dia ke. Padia aku tak tahu lah. Kabo <SILENCIO> itik ayam pun, nah. Ha? Binatang guling tai, dah. Hmm satu. Enggan. Dia ni kira lagu tak ada apa dia ni ni. Manafaat pun tak ada, nak kata mudarat pun tak ada, cuma buat semak je betul aja. Ngan, dia tak ada satu apa benda. Ha, binatang guling tai. Ataupun ulat. Ha? tak ada guna juga ulat dia pun. Nak kata dia jahat pun tak jahat. Nak kata, tak ada apa menatang ni. Dan juga, Hislan, ni apa satu jenis menatang. Saya duk cari, langhamus pun tak jumpa ni. Apa mana apa dia, apa tak. Dan ketam, dia kata. Ketam pun dia kata, juga ketam ni pun ada banyak spesies. Tentang tahu. Ada ketam Kristian. Ketam pun dituduh Kristian. Budak kerja rumah saya tu, budak Indonesia, budak bantu rumah ni. Ha, dua dalam ni budak Indonesia dia dulu nua tempat nama Lumajang apa atau nama satu tempat di Indonesia lah eh? Lumajang apa tempat susah mereka jadi bila makan ni dia dia tak tahu nak makan macam-macam dia hanya besok makan ikan darah aja ikan darah lah ikan sepan ikan apa jenis ikan darah aja Duk umai jenis-jenis ketam, jenis hudang ni dia dia pun Satu dia susah Yang kedua negeri apa kampung duduk tengah darat Tak, tak jumpa lah benda-benda jenis makanan laut ni tak jumpa kan? Tapi dia tahu lah Dia tahu ada, dia kata ada satu Dia kata ketam, dia kata ketam kristian Dia kata di kampung dia tak makanan dia dah Pasti dia Kristian Dia <SILENCIO> pun pening Mana satu ketam Kristian <SILENCIO> Dia pergi bubur ketam Kristian dia, dia kata Pasti atas kulit ni tu ada Nama macam keros Kristian tu Dia kata panggil ketam Kristian <SILENCIO> Baik dalam masyarakat kita sini, Pula kita nanti was-was dengan Satu jenis ketam kan? <SILENCIO> Orang panggil ketam nyok huh? Sebenarnya ketam nyok Bukan ketam batu Walaupun ketam nyok ni keras macam batu, tapi dia bukan ketam batu. Ketam batu lain pula. Ketam batu tu kalau pi Tanjung Pendang tu dekat-dekat dengan apa nama tu banyaklah ketam batu ni. Dia bila lari kaki dia renjong dia lari ke atas ke atas apa kalau rumah hak rapat dengan ni, ni dia boleh naik ke atas ke atas lantai rumah kita ni. Ketam batu ni dia dia dua alam. Dia tak boleh makan. Kita tak boleh makan dia. Dia dua alam. Dua alam maksud dia dia hidup dia boleh hidup lama dalam ayam Dia boleh hidup lama atas, atas darat ha, Dan apa nama dia Dia menatang yang kita tak boleh makan Tuanglah Enggak, tu ketam batu Ketam nyok ni tak apa Ketam nyok, ha, kalau hijau tu Kerah, ha, kulit cukup kerah Menurut katok dengan lesung pula nak makan ni Tapi isi sedar Yang tu tak apa Jadi eh, ramai orang dia tak faham Dia, dia keliru benda ni Dia gulung pergi habis dengan ketam-ketam nyok tak boleh makan jadi dia rogi dia lah bukan rogi dia, rogi dia lah kawan nak makan tu Alhamdulillah dia macam tu kita nak kena tahu kalau kata boleh makan pasal apa kalau kata tak boleh makan pasal apa begitu Enggak. baik jadi ni ketam dia sebut ni kita pun tak tahulah apa maksud dia ketam apa lah ha? mungkin ketam batu ke apa kan lah. dan burung bira'ah bira'ah ni pun jenis burung lang, ni juga dan burung rahmah pun jenis tu juga dan lalat dia kata lalat ni saya tak persetujulah lalat ni dia pergi masuk dalam kumpulan barang yang tidak zahir manfaat dan mubarak ni, tak lah, lalat ni dia mubarak sebenarnya dan dia ni sebenarnya, dia kena duk kumpulan sunat dibunuh tu, sebab dia membawa penyakit, lalat ni, kan, jadi yang tu, kita sendiri pindah dia nak naik kumpulan satu, kan dan sebagainya maka makruh membunuhnya dan tiada haram tak dosa kalau bunuh, dia kata tapi makruh, dia kata, lalat ni tak makruh bunuh, memang kena bunuh, sebab dia bawa penyakit dia membawa penyakit. Begitu. Baik, masalah. Membunuh semut dan lebak dan katak haruskah bagi orang yang dalam ikhra? Ini kena tahu lah. Kalau kita duduk di hotel kadang-kadang ada semut, duduk lalu. Boleh? Tak boleh. Kita bunuh dia. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab majmuk. Kitab majmuk ni tuan-tuan. Dia macam Bahrul Mazi juga. Dia set-set-set-set dia macam encyclopedia punya banyak macam tu. Dia kitab yang dikarang oleh Imam An nawawi Satu khagana feka yang cukup hebat. Ha, kitab majmuk ni. Setakat ni tak ada lagi terjemahan Melayu tak ada lagi. Terjemahan Jawi tak ada lagi. Nah Dia cuma ada dalam teks Arab sahaja. Ha, tapi dia satu kitab yang kalau kita sebut, kalau kita rojok dalam kitab majmuk, orang tak ada berkekalan kerana dia termasuk dalam himpunan kitab-kitab fiqh yang muktabah yang diijazah oleh semua ulama yang ada hari ini macam begitu ha? baik jadi dia kata membunuh semut ni kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' telah berkata ashab kita dan tiada harus membunuh lebah dan semut dan burung layang-layang dan juga katak ha pasal apa pasal benda ni dia tak kacau kita dia tak kacau kita, selalu bunuh dia lah, dia tak kacau kita. Kau semut, biar pergi kat dia lah, dia nak lalu ke tepi tu biar pergi kat dia lah. So dia masuk luba hidung kita, ada pasal kita marah. Dia nak dia nak lalu lalu ke tepi dinding pun tak boleh. Apa ni? Kan? Jadi gitu. Kan? Memang dia duduk lalu ke tu, daripada kita tak pergi Mekah, dia duduk lalu ke tu dah. Kalau kita pergi, tak bagi dia lalu. Kan? Kan? Nabi Sulaiman lagi hormat dekat dia Sampai ada surah dalam Quran ni Surah tu 6 Surah semut Ni Sulaiman duduk naik kuda Guru-guru Ni semut nak lintah Raja semut tahu Nabi Sulaiman Lelukiyah beritahu dekat kaum dia Dekat-dekat geng dia ni Jangan lintah lagi Dia kata sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman nak lalu dengan tentera dia Jangan lintah Kalau kita lintah Kita cedera Maka berhenti semua Nabi Sulaiman dengar Surah semut ni Dia pula berhenti kita ridot ni hamba Allah sebenarnya. Kan jadi tak boleh sampai lagu tu lah. Wali Allah jantara kan? yang kata wali Allah ni. Tentu kalau rajin lu baca buku-buku jenis macam ni ni ada eh? tazkiratul auliya apa semua ni buku jenis cerita wali-wali Allah ni. Depa ni yang kata wali Allah ni hati ni lah punya halus, punya lembut, bagus ni. Tak ada lah nak cari nah. Eh? tengok lembu, ah ha, tengok lembu, tengok semut, dia cerita semut jadi lembu depa bila tengok semut depa tu yang kata wali Allah bila tengok semut dia rasa semut lebih mulia pada dia sebab semut tak ada dosa dia sedangkan kita manusia tak banyak sikit ada dosa dia depa dinisbahkan pada tu dia kata semut jauh lebih mulia daripada kita oh depa ni tengok tu ambil yang kibas anak hamka kalau pernah dengar hamka Indonesia ulama Indonesia hamka Anak Hamqah itu berpanggil mai di Dewan Bahasa dan Pustaka Bagi satu ucapan, cerita tentang bapak dia Hamqah ni seorang bulan yang terkenal Kawang kita, Alin, kan Hamqah Profesor Hamqah Tafsir Al-Azhar Anak dia main cerita dia, Anak dia cuma nak cerita macam mana bapak dia didik depa, anak-anak Dia kata Hamqah ni sampai benda kecil pun dia ajar anak dia Benda kecil pagi-pagi bangkit semayang berjemaah apa semua dengan anak-anak apa semua lepas semayang berjemaah apa semua baca Quran si dia bawa anak-anak keluar pergi duduk di luang tu dia suruh anak dia tengok tu apa nama Fajar sadik tu tengok Fajar nak naik tiap-tiap hari dia suruh tengok dia kata Syuh Syuh ni bahasa Pasar Arab Syuh maksud dia tengok lah Unzul Syuh tengok tengok-tengok macam mana daripada gelap pagi tu dia nak Perbit fajar sampai matahari naik Dia suruh anak-anak dia tengok Sehari tengok, dua hari tengok, tiga hari tengok, empat hari tengok Setelah seminggu dia kata ke anak dia Seminggu dah Dia kata bapak suruh hampa duduk tengok ni Cahaya waktu pagi ni Seminggu dah hampa duduk tengok Dia kata Apa rasa macam mana Ada tak dua pagi yang keadaan dia sama Serupa Dia tanya anak dia Dalam seminggu ni dia kata ada tak ada dua pagi yang keadaan dia sama cahaya tu sama color dia sama apa, ada tak ada anak dia kata tak ada kalau kamu terus tunggu sampai kamu mati pun kamu duduk tengok cahaya pagi ni kamu tidak akan jumpa, dia kata dua pagi yang sama demikianlah kayanya Tuhan kita oh, anak-anak ni bila tengok macam tu pengajaran ni gan tak ada, tak ada dua pagi yang Tuhan buat color sama, apa sama, tak ada. Dia lain-lain, cek-cah hari lain-lain, lain-lain. Kalau kita nak kata kreatif ni, Allah ni maha kreatif. Kita tak boleh. Kan? Kita tak boleh. Contoh duk-dengar kuliah saya di sini. Lama-lama sekali saya akan ulang balik, saya sebut dah berapa lama dulu, saya ulang balik. Sebab kita miskin ilmu, kita miskin idea maka duk mai, kadang-kadang benda kita sebut dah kita sebut lagi kan, kadang kita terlupa kata kita sebut dah, kita sebut pula macam tu, walaupun kita duduk jaga kalau boleh tak saya sebut benda yang sama berulang kali tapi, kelemahan kita macam tu, okey Allah subhanahu wa ta'ala, dia buat suasana pagi tu, dia buat suasana pagi tu, tak takda dua pagi selama dia buat ni, tak takda dua pagi yang serupa tiap, tiap hari lain, lain, lain, lain, lain, lain Maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kan yang yang dalam Quran. Dia nak cerita tentang orang yang beriman ni. Bila dia tengok benda-benda ni semua. Terdetik dalam hati dia. Dia kata apa? Rabbana ma khalaqta haza batilah. Subhanaka faqhina azabanna. Ini ayat yang cerita. Waktilah, waktilah kul layli wa nahara qazmanu inna fi khalqis samawati wal aqnu. Sesungguhnya Allah jadi langit bumi Semua tu lah sekali dia kata orang yang beriman Bila dia tengok fenomena alam ni Lah sekali Kalau dia beriman Benda ni terbit main dalam diri dia Dia kata apa? <impan> Rabbana ma khalaqtaha za batila Wahai Tuhan kami Tidaklah kamu jadikan semua benda ni sia-sia Subhanak Maha suci engkau ya Allah Faqina azaban nar Jauhlah kami daripada api neraka jadi, ini yang dikatakan apa? Iman Yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi Dalam diri orang yang beriman Dia nampak kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala eh? Jadi membunuh anjing tiada bengkeng Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi dalam syarah al-Muha'zah Bermula anjing yang tiada bengkeng itu Jika ada padanya paedah Maka membunuhnya itu haram yang ni, dengan tiada khilaf ulama. Kalau anjing tu, anjing ada paedah. Orang guna untuk buru, misalnya. Kalau kita bunuh anjing buruan ini, dalam ihram, haram. Saya kata. Dan jika tiada ada padanya manfaat yang mubah, maka yang asahnya haram membunuhnya juga. Cerita dia tak boleh bunuh anjing. Yang tu. Dalam ihram, tak boleh bunuh anjing. Dalam ihram, tak boleh bunuh anjing dan kata Qil makruh ada pendapat mengatakan bukan haram makruh saja dan suruh syarak dengan membunuh anjing itu mansuh dia kata baik masalah membunuh Tomah dalam ihram apa hukumnya kata Imam Nawawi membunuh Tomah itu disunatkan dia pada orang yang tiada ihram dengan tiada syaf Tomah ni apa? dia macam tungau lah dia sepupu dengan tungau kutu <ketang siku> eh? ha, apa semua ni ni semua pupu poyang dia kan? kan? toma ni kalau macam kucing korap anjing korap dia dok naik dia teh telinga tu ayang tu tu tungau toma jenis-jenis kutu -jenis, jenis dia dok makan isap darah atas telinga kucing nampak semua tu eh, ha, skenet, eh ni semua pepupu poyang ni semua ada model dia benda-benda macam ni ni boleh tak leh kita bunuh dia kata kalau tidak dalam ihram dia kata bunuh itu memang tak tak, tak salah lagi dah memang tidak syak lagi boleh kita bunuh benda-benda ni semua Adapun di dalam mengerjakan ehram. Jika wahir ia aceh kain orang yang ehram itu atau aceh badannya. Maka tiada mekeruh baginya membuangnya. Dan tiada mekeruh atasnya membunuhnya. Maksudnya boleh bunuh dan tidak mekeruh. Tidak jadi salah. Bunuh Tomah ni tadi boleh dah hebat dah. Pasal Tungau pasal skenek ni memang masuk dalam menatang yang boleh kita bunuh. Dan jika dibunuhnya maka tiada suatu padanya. Tak jadi denda, tak ada tiada apa. Kerana bukannya dimakan akan dia Dan kata Imam Syafiq dan Al-Sahab Dan mekeruh Menyelesek kepalanya dan janggutnya Menyelesek ni apa ni? Dalam bahasa yang lebih tepatnya Tinah Tinah Kita ini sebut tinah tahu, orang duduk, eh? Tengok orang cari kutu ni dia duduk tinah Menyelesek lah dia kata Tinah eh? Dan mekeruh dia kata tinah kepalanya dan janggutnya Dia kata Tak tahu pasal apa lah. Dia kata maka jika diperbuat maksudnya ditineh juga dan dikeluarkannya Toma daripadanya dan dibonohnya kata syafi'i memberi sedekah ha, kalau sampai piduk tinah dia apa semua begitu Imam Syafi'i kata, Tahu, tak apa-apa, tak apa buatlah lagu tu. Dia kata, memadai dengan buang dia apa bagi dia sadar, itu sudahlah. Itu. Buat lagu tu kat dia, dia kata, tak apa Jadi, kalau nak bagi sedap lagi, bagilah sedekah kat orang. Mudah-mudahan, pahala sedekah itu, kalau sekiranya perbuatan tineh benda tadi jadi dosa kecil, bila bagi sedekah, terpandamlah dosa kecil itu. Itu maksudnya. Oh, teliti sampai macam tu dan jikalau sesuatu makanan sekalipun ha tu kata sedekah tu bagi satu suap makanan pun sudah cukup kata jumhur ini sedekah sunat jual dia kata bukan kata wajib sunat saja tak lagi pun tak apa macam nah, begitu dia cuma gini lah kaedah bunuh binatang dalam agama ni dia kata iza qaltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz dhabhah dia kata bila kamu nak bunuh maka elokkan cara bunuhan maksudnya bunuh cara cepat mati itu cara yang paling baik. Wa iza zabahtum fa bila kamu nak semelih binatang fa ahsinuz zibha. Maka elokkan cara semelihan. Maksud dia apa? Guna parang hak tajam punya supaya lembu tu cepat mati. Jadi yang dikatakan bonoh yang elok itu ialah bonoh yang menyegerakan mati. Begitu. Wallahu a'lam. Selepas ini kita masuk bab majaa'atil hijamah lil muhrid. Itu cerita uh, berbekam bagi orang yang di dalam ihram. Ha, berbekal. Boleh ke tak boleh? Wallahualaikum. Satu soalan. Apa pula ceritanya kita bakar? Menatang-menatang ni kita bakar? Cerita dia tak boleh. Dalam agama tak boleh. Kerana ada hadis. Nabi SAW kata, Janganlah kamu azab makhluk aku. And makhluk Allah ini dengan api. Kerana Allah sahaja yang berhak Untuk menggunakan api Untuk mengadab makhluk Dan masalah kita lah ni apa dia hmm, Tebuan kita bakar Kan Salah dari segi agama Kena cari cara lain Kalau ada tapak boleh naik Bila seluruh guni ke Ataupun ada tapa Ada petua lain ha? ada, ada Saya biasa tengok dia bawa Minyak kan Kan? Ataupun asap kan Dia perasap bagi Bagi lari ha. Apa nama Ada dia, dia gumpai kain buah minyak ke Dia jolok pergi ke taram tebuan tu Kan Jadi tebuan pun larilah Macam tu Bakang ni cerita dia tak boleh Itu masalah lah no? Kena ada fikiran cara macam mana nak pergi dia mati Lain pada bakang lain ni berabaklah okeylah okeylah spray ke apa ke. Tak digam yang elok. Soalan. Bolehkah dua niat dalam satu sembahyang? Saya sampai ke masjid, bilal sedang azan menandakan masuk waktu Zuhur. Dan selesai azan saya pun sembahyang saya sembahyang dengan niat sahaja aku sembahyang sunat tahiyat masjid dan sunat qabliyah zuhar dua rakaat kerana Allah taala minta penjelasan dia tak ada lah sembahyang yang seumpama ini kalau kita buat jadi bid'ah dalam ibadah tak boleh tak diajar oleh nabi sembahyang begini tidak diajar jadi dia bila bila benda ni timbul yang macam ni dia berbagai pendapat di kalangan ulama ada sebahagian ulama kata buat sembahyang sunat tahiyat masjid itu lebih aula daripada lebih afdal ada sebahagian ulama lagi kata buat sembahyang qabliyah zuhur ulama yang kata buat sembahyang qabliyah zuhur ni dia kata bila kita niat sembahyang tu sembahyang qabliyah zuhur sekali dengan kita dapat tahiyatul masjid kerana sembahyang sunat sebelum sembahyang pardu itu adalah sebagai tanda kita hormat jadi hormat itu hormat masjid kerana kita main di masjid jadi dia kata sembahyang sunat abliya zuhar itu cover sekali dengan sembahyang sunat tahiyat masjid jadi saya lebih cenderung kepada pendapat itu jadi kalau kita sampai di masjid Orang dah sudah azan lah Masa yang ada tu Hadar untuk buat dua rekaan sunat Kecuali Kalau masjid tu menjadi kebiasaan Menjadi kebiasaan Dia masa yang dia bagi Untuk buat khabliyah zuhar ni panjang Ada Masjid dia bagi masa untuk khabliyah zuhar ni Dia bagi panjang Pasal apa dia bagi panjang? Pasal dalam hadis Ada sebut sembahyang yang sunat khabliyah zuhar ni Boleh dibuat Empat raka'an. Bahkan dalam mazak Hanafi. Mazak Abu Hanifah. Mazak Hanafi. Dia menekankan empat raka'an Qabliyat Zohor. So kalau tuan-tuan pergi masjid-masjid yang lebih berat kepada mazak Nabi Masjid Kelin misalnya. Mereka akan bagi time untuk semahayam sunnah Qabliyat Zohor ni panjang time tu. Sebab apa? Sebab mereka lebih suka buat Qabliyat Zohor. Empat raka'an. Okay, tajuk ni kita baca di Kampung Rawat dulu Tuan-tuan ha, kalau baca balik tajuk ni bagus Cukup bagus Tuntutan semayang sunat ni Sunat Qabliyah dan Ba'diyah Yang pastinya Berdasarkan amalan Nabi SAW Nabi Qabliyah Subuh Nabi tak tinggal Kemudian Qabliyah dan Ba'diyah Zuhur Zuhur Qabliyah dan Ba'diyah Kemudian Asar Qabliyah Asar Kemudian maghrib, ba'diyah maghrib. Kemudian Aisyah, ba'diyah Aisyah. Itu berdasarkan hadis-hadis yang banyak, hadis-hadis sahih yang banyak menyatakan sembahyang sunat rawatib yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Cuma ada hadis mengatakan sahabat biasa buat sembahyang-sembahyang yang tidak disebut sebagai ada qabliyah apa semua ni. Contohnya Qabliyah Maghrib. Kan? Ada hadis yang meriwayatkan kata sahabat buat. Tapi tidak ada hadis yang mengatakan Nabi buat. Tetapi Nabi tidak larang sahabat buat. Ha, jadi berdasarkan kepada itu, ulama' buat kesimpulan sembahyang Qabliyah Maghrib, Qabliyah Aisyah ini sembahyang sunat yang tidak dituntut. Jadi, tak, tak kata tak boleh tapi dia tidak dituntut kerana Nabi tak buat tapi Nabi tidak larang sahabat buat Tentu -tentu, kita bila kita belajar kita tahu benda ni bila tahu benda ni tak jadi isu kan kenal benda ni jadi pasal dalam masjid? benda ni jadi pasal satu pihak kata kat pihak yang tak buat habliah satu pihak pula tak buat kata pula kat pihak buat puncak dia satu aja. puncak dia ialah kurang jelas tentang persoalan itu bila tak jelas, dia berlaku tuduh-menuduh. Bila jelas, tak ada apa. Tak ada apa yang benda nak pinut jadi bergaduh. Tak ada pasal. Dekat. Jadi, ulama' buat kesimpulan apa? Dia kata, kita buat sesuatu yang sabit amalan Nabi Muhammad itu tetap lebih afdal. Daripada dia buat benda yang tidak sabit Nabi buat tetap lebih apa kita tak buat pasal apa? pasal tidak jumpa lagi hadis yang kata Nabi buat saya tak buat ni kerana saya niat ikut sunnah dapat pahala walaupun tak buat ha, ini benda-benda macam ni kita kena faham ha, bila faham tak jadi tokmahan tak jadi fitnah dalam masyarakat ha? Ha, jadi soalan sahabat kita tadi ni saya lebih cenderung kepada bila dah sampai dalam waktu yang macam tu kalau kita sampai di masjid yang hanya masa singkat dia bagi kita utamakan sunat Qabliyah Zuhur okay, Kalau kita sampai di masjid Yang kita selalu duduk semayang situ Dia bagi masa panjang Tak apa ha? Kita buat Qabliyah Zuhur Apa nama Tahiyyatul Masjid dulu Lepas itu satu hmm. lagi Buat pula Qabliyah Zuhur Itu lebih baik Wallah Yang baik itu daripada Allah Yang tak baik itu silap saya Kita tangguhkan dengan Qabbah Khafar dan Suratul As Subhanallah.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 رضينا بالله رباه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجائخة من المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سراطة المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وآرنا الباطل باطلا وارزقنا تجنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم